Вона дійшов Стальський з свідками. Вона усунулася до його спальні. Він викинув Стальського. Все признав так, як говорили свідки. В спальні пані Стальської вже не застав і не бачив її більше. І це все, все і це все, все І ви йому вірите? Признаюсь панові президентові, я заявив йому виразно, що не вірю. Не маю права вірити. Останні його твердження нічим не доказані. Де поділася Стальська?» Куди ділося те, що було в Саквояжику? Ось питання, яких роз'яснення мало б вияснити справу вбивства, А на ці питання він не знаходить ніякої відповіді. Але ж свідки стверджують, що вона потім була дома, і що між нею і Стальським прийшло до сварки, закинув президент. Все так, мовив слідчий. Але це ще не доказ, що Рафалович потім не виходив із дому, і не зайшов до Стальських, і не вбив Стальського, і не поміг їй скритись десь-кудись а вважаєте виключеним припущення, що вона сама вбила його? Виключеним, не виключеним, але малоправдоподібним. Удар був страшенно сильний, хоч завданий у сні. Сікач не дуже той острий, увесь затонув у чашці. Значить, по вашій думці тепер, по моїй думці, треба вислідити, де поділася пані Стальська. Вона зможе найліпше пояснити нам, Останні фатальні хвилі. «Ах, тут є Шварц!» – скрикнув пан маршалок. «І він каже, що має деякі деталі до вияснення цієї справи», – покликали Шварца. «Я, власне, написав для пана Шварца і на завтра», – мовив слідчий. Показується, що пан Шварц належав до товариства, що забавлялося зі Стальським у реставрації в хвилі, коли сторож «Ага, треба буде...» Ви ще й того сторожа? Отже, коли сторож доніс про сходини пане Стальського з Рафаловичем. Що пан Шварц має нам сказати? Шварц уповів коротко про вчорашні події. Коли Стальський з освітками пішов до Рафаловича, він лишився в ресторації, не хотів мішатися всю неприємну історію. Потім здибав Шнадельського, щось із зворушенням аж розхорувався. Оба пішли додому. Але сьогодні рано, о дев'ятій, він бачив пану Стальську за залізничнім двірці. Поїхала, здається, в напрямі до Львова. Це було дуже важке відкриття. Зараз телеграфую на всі станції до львівської поліції, мовив слідчий. Віднайдення цієї пані для слідства – першорадна річ. «Чи не міг би я прислужити з чим?» – закинув Шварц. «От, приміром, об'їхав до найближчої станції і розвідати усно, чи не висіла дай там» а в крайнім разі доїхати аж до Львова. Президент обернувся до слідчого. Як пан Сувітник думають? Що ж, все було б не зле. Мати чоловіка, що особисто знає дотичну особу, все ліпше, ніж телеграфічно посилати рисопис, який і так не все осягне мету. Добре, згодився і президент. Розуміється, поїдете як приватний агент. Я дам вам свій білет. Коли пану президентові залежить на поспіху, то добре було б зробити це зараз. О перший відходить поїзд. Але де я вам візьму гроші на дорогу? Без ухвали радної палати не можу. На перший раз у мене є пару ринських, а там я зателеграфую, куди мені вислати. Коли так, то в Боже, мовив президент і написавши кілька слів на своїм білеті та вложивши його в коверту, вручив Шварцові. Сей поклонився всім банам і побіг із цього будинка, де під впливом виводів слідчого, який він підслухав під дверима, і під впливом його запитань йому почали було робитись душно і нелюбу. Вирвавшись з суду, Шварц пустив збігти додому, де надіявся застати Шнадельського. Але на ринку йому надсунула на зустріч купа народу, серед якої Шнадельський, розхристаний, увесь червоний від гарячки, що палила його, захриплий і ледве притомний, усе ще викрикував уриваними, безв'язними реченнями своє оповідання про те, як він відкрив неживого вагмана. Шварц увесь похолов, зрозумівши ситуацію. Він знав, що Шнадельський хорий, що його палить гарячка. Він усю ніч усе говорив про вагмана. Над раном, коли Шварц обложив, був його голову снігом, і він трохи вспокоївся і заснув. Шварц також не мав спокою. Його тягло до міста, на ті місця, де він господарював уночі. І він перейшов пару разів по підвагманові вікна, але, бачачи все в спокій, лагодився йти до Стальського, коли його здибав на вулиці пан Маршалок. Цьому він розповів про нічну пригоду між Стальським і Рафаловичем, не згадуючи про те, що батив Стальського вбитим. Коли маршалок із цією новиною побіг до старости, Шварц, гонаний тривогою, побіг до свого помешкання, де жив також Шнадельський. Все, власне, прокинувся і збирався вийти, хоч гарячка його поменшила мало. Шварц успокоїв його, поклав знов до ліжка, обложив голову снігом і просив, щоб не йшов нікуди, поки він не верне. Шнадельський обіцяв, і Шварц пішов, щоб полювати на яку добру нагоду і він знов здивав маршалка, і з ним разом пішов до президента. А Шнадельський тим часом зібрався і побіг до вагманого помешкання, де й справді наробив розруху, і відкривши вагманового трупа. Шварц розумів небезпеку положення. Хорий, напівнепритомний чоловік, що ще весь стоїть під враженням сповненого вчора злочину, а довкола юрба народу, а там слідчий суддя, що вже так близький до розмотання всіх тайн учорасної ночі, поліційні пошукування в вагмановім помешканні. Ще чого доброго покажеться граф Кшивотульський і виявиться брак готівки в вагмановій касі. Все сеполум'я ударило на нього, і він незамітно підійшов до Шнадельського і, взявши його за руку, шепнув йому, «Ходи додому». «Га!» – також шептом запитав Шнадельський, і вистрипинувся від шварцвого дотику. «Все ти? А ти чого хочеш?» «Ходи додому!» Знов з притиском шепнув шварц і потягнув його з собою. Шнадельський пішов. Усе щось балакаючи про вагмана, про шнур, про ключ серед покою і про касу, яка знаходиться в порядку, зовсім у порядку. «Бійся Бога, чоловіче, мовчи!» шепнув йому шварц, вививши його з юрби. Що ти робиш? Пощо ти йшов із тому? Сам не тямиш, що з тобою? Шнадельський витріщив на нього очі. Більш інстинктом, як розумов, він зміркував небезпеку і дав без опору вести себе. За півгодини оба були зібрані. Фіакер завів їх на залізницю. Шварц узяв два білети до одної недалекої станції, де залізниця розділювалась надвоє. Там, замість до Львова, він взяв білети до Перемишля. В Перемишлі він взяв білети до Кракова. Цим разом білети другої класи. Давши Гульдена кондукторові, одержав окреме купе, в якому замкнувся з хворим Шнадельським. З Кракова він взяв білети до Берліна. Коли доїхали до Берліна, Шнадельський лежав у купе зовсім непритомний, у страшенній гарячці, кричав, зривався і знов падав, стогнав, то знов балакав щось незрозуміле.